la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea C-007. Lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos, lucrare aparținătoare preotului Niculiță. Lecțiunea de zi C-007 va debuta cu citirea versetului 15 al Epistolei, al întâiei epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 1, după ce mai întâi vom asista la o confruntare dintre un ateu și un credincios, un om foarte simplu. Citeam astfel undeva că un ateu și-a încheiat cuvântarea sa împotriva creștinismului. A luat în derâdere foarte mult toată dragostea lui Dumnezeu arătată în Hristos Domnul, a luat în derâdere viețuirea creștină și, de asemenea, a credința în viața de după moarte. Apoi a zis, dacă cineva poate dovedi că eu sunt greșit, să poftească aici pe platformă. A urmat o perioadă de tăcere. În sfârșit, un om simplu s-a sculat, a ieșit dintre rânduri și a pășit în față. Ei, dovedește-mi că sunt greșit în ceea ce am spus, zise lectorul. Omul a scos din buzunar o portocală și, liniștit, fără să spună o vorbă, a început să o descojească, apoi să o mănânce. În sală era tăcere de mormânit. Ateul, puțin enervat de figura acestuia, l-a întrebat, Care ți este dovada? privindu l în ochi, credinciosul i-a zis, Spune-mi, cum a fost portocala? Ei, de unde să știu eu cum a fost portocala? Tu știi că tu ai mâncat-o. Exact. Tot așa însă e și cu creștinismul și cu dragostea lui Dumnezeu. Eu știu cum e, pentru că am gustat-o. Dumneata nu poți stăgădui gustul portocalei și tot așa nu poți stăgădui dulceața creștinismului și a dragostei lui Dumnezeu, căci nu o cunoști. Eu sunt cel ce o cunosc. Dumneata ai vorbit despre lucruri pe care nu le știi, de aceea ești cu totul greșit. Și apoi a coborât liniștit despre scenă. El a demonstrat un adevăr fundamental în prevința aceasta, pus într-o formă foarte simplă. Spre surprinderea multora dintre dumneavoastră ascultătorii, întrebarea mea, comentariul meu se va adresa acum celor care sunt credincioși, care sunt creștini sau care cel puțin spun că sunt creștini. Dovedește felul meu de viețuire împărtășirea mea spirituală cu Hristos? Se vede în viața mea Hristos pe care l-am primit? care este al meu prin credință în urma faptului că El mi s-a dăruit. Se vede deci în viața mea acest Hristos? Pot cei din jurul meu să îl cunoască pe Hristos prin faptul că eu, unul, sunt plin de Hristos și trăiesc ca și Hristos, ca unul care am contact direct și nemijlocit, ba încă El îmi este sursa mea de viață? Iată întrebări care ar trebui să ne preocupe foarte mult pe toți aceia care ne numim creștini sau credincioși, pentru că dacă suntem în realitate creștini care ne hrănim cu Hristos, suntem creștini pătrunși de Duhul Cel Sfânt al Lui Hristos, aceasta se va revărsa în afara noastră, se va vedea în toată umblarea noastră, în așa fel încât va fi suficient să combată toate teoriile celor mai ilustri atei care s-ar apuca să vorbească împotriva lui Dumnezeu. Pentru că, în timp ce aceștia vorbesc niște teorii goale, moarte, învățate pe băncile școlii, viața noastră, dacă suntem cu adevărat credincioși, dovedește viață și trăire din plin, viața lui Hristos, pe care nimeni și nimic, nu mai poate contesta. Iată deci chemarea mea de creștini și a Dumitale, felul cel mai strălucit, zdrobitor și capital prin care putem dovedi realitatea existenței Dumnezeului nostru slăvit și binecuvântat. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să faci din viețile noastre trăite cea mai puternică dovadă, o dovadă care se mișcă în locurile pe unde umblăm în favoarea existenței Tale. Vrem, Doamne, să ne pocăim cât mai mult de tot ceea ce iese din noi înșine, să ne umplem tot mai mult cu Tine care ești dragoste, bunătate, înțelepciune și sfințenie, pentru ca toți cei din jurul nostru să te poată cunoaște prin viața și trăirea noastră, pentru slaba Ta și fericirea lor veșnică. Amin. Ce frumos e ca să fii ca fulgul de neam.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 Fulgul tenia, ca fulgul tenia, Ca fulgul Ca fulgul de Să fiu prin el aș vrea. Haideți acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să citim de la a întâia epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 1, versetul 15, verset în care apostolul Pavel, ca și în cele dinainte și în cele care vin după el, încearcă să rezolve multele probleme care s-au evit curând, prea curând, în biserica din Corint. Vom da citirea acestui verset însă împreună cu primele două versete dinaintea lui ca să prindem înțelesul.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 Da, am mai botezat și casa lui Ștefana, încolo, nu știu să mai fi botezat pe alt cineva. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zădarnică. Acum, cu voi și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră a celora care v-ați luat timp să ascultați, vom... Cugeta pe rând în jurul acestor versete, începând cu versetul 15 pe care îl recitesc. Pentru ca nimeni să nu poată spune că ați fost botezați în numele meu. Dragii mei, o singură grijă foarte mare avea Sfântul Apostol Pavel în viața și lucrarea sa, anume, să nu fie acoperită persoana Domnului Isus prin nimic din ceea ce făcea el, și prin nimic din ceea ce făceau alții. Se lupta ca un erou să dea la o parte tot ce se punea în fața Mântuitorului Său scump, fie învățături deosebite, fie practici religioase, fie oameni, în așa fel ca sufletele să-l vadă limpede și fără greutate. Dacă în vreo privință oarecare vreo învățătură sau vreo practică, fie chiar evanghelică fiind, dacă în privința aceasta ar fi acoperit puțin ființa Domnului, atunci el, Pavel, ar fi fost în stare să renunțe la ea pentru totdeauna. Lucrul acesta se poate vedea limpede în epistola întâi către Corinteni, în epistola către Galateni, în epistola către Romani și în toate celelalte epistole ale sale. Nu-l interesa nimic altceva pe acest vas ales al Harului decât Christos. Nu simbolurile, ci realitățile, nu oamenii, ci adevărul veșnic, nu litera, ci duhul. Iată la ce lucra marele apostol Pavel cu privire la sufletele oamenilor. Ca nimeni altul dintre sfinții apostoli, Pavel a înțeles mai repede și mai bine cine era Hristos și cum dorea Hristos să se lucreze pe pământ. Se întâmplă câteodată, din pricina marilor sale de scoperiri dumnezeiești și din pricina puterilor cu care era dăruit, să atragă privirile oamenilor spre el, ca și Hristos să fie umbrit. Dar și atunci, îndată se dădea la o parte și mărturisea deschis că el nu este nimic și că Hristos este totul. Căuta să fie tot de așa cum era numele. Pavel înseamnă mic sau smerit. Și tocmai de aceea a devenit așa de mare, pentru că se făcea mereu mic. Spune el aici, pentru ca nimeni să nu poată spune că ați fost botezați în numele meu. Frații mei, să dăm la o parte tot ceea ce ar putea acoperi persoana Domnului Isus, fie că este vorba de noi, fie că este vorba de o învățătură sau o practică religioasă oarecare. În continuare la versetul 16 de la 1 Corinteni 1 Pavel spune, da, am mai botezat și casa lui Ștefana, încolo nu știu să mai fi botezat pe altcineva. Cele câteva rânduieli văzute din noul legământ, Sfântul Apostol Pavel le făcea cu greutate și mai ales atunci când navea avea încotro timpul său era așa de scurt și atât de prețios că nu putea să-și îngăduie să-l cheltuiască pe alte lucruri afară de vestirea lui Hristos, iubitul inimii lui. Sufletele aveau nevoie de Hristos, nu de el și ceremonii religioase. Așa era atunci, așa este și astăzi. Mulțimea simbolurilor și ceremoniilor religioase arată tot de una lipsa realităților duhovnicești arată sărăcie și mizerie duhovnicească. Unde e prezent Hristos cel viu și adevărat, nu mai e nevoie de nimic. Și unde nu se vede El într-o viață sau într-o comunitate, oare cu ce ar mai putea fi înlocuit? Diavolul urmărește un singur lucru în toată truda și lupta lui pe pământ, să îndepărteze pe oameni de Hristos. Dacă nu reușește prin necredință, folosește credința falsă. Și vai, multe victime a făcut el cu acest ultim mijloc. Formalismul religios este una din metodele cele mai puternice de luptă ale vrăjmașului împotriva lui Hristos și a lucrării sale printre oameni. Din pricina respectării sau nerespectării unor forme și ceremonii religioase, de foarte multe ori s-a stins dragostea între frați și s-au produs despărțiri. Cine nu vede lucrul acesta? Iată de ce Pavel nu voia să știe altceva între credincioși decât pe Hristos cel real și prin pilda lui ne învață și pe noi cei de azi. Să lăsăm pe alții să se ocupe cu simboluri, iar noi să ne contopim tot mai mult cu unica realitate Hristos și să trăim viața lui. Numai realitatea Hristos ne dă o unitate reală în viața cea nouă. La versetul 17, Pavel spune mai departe, De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Cât de frumos și limpede e adevărul lui Dumnezeu. Dar frumusețea și limpezimea aceasta nu este primită decât de o inimă limpede, liberă de încărcătura veacului acesteia, limpedă de vicrenie și filozofie. Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Sfântul Apostol Pavel și-a înțeles menirea lui în lume și căuta să o împlinească fără întrerupere pretutindeni. El nu era trimis de Domnul Hristos ca să împlinească simboluri și ceremonii, ci să vestească realități. El n-a fost trimis să boteze, de aceea nici n-a prea făcut caz de botez în epistolele sale. Și oare a primit cineva în istorie această misiune? Dacă sunt câteva locuri în care Marele Paver amintește cuvântul botez, el nu se oprește la simbol, ci la realitate, căci afundarea în apă este doar simbolul afundării în Hristos și în moartea lui. Sfântul Ioan Gură de Aur zice, botezul este simbol al patimii lui Hristos, în pe la evrei. Deci, realitățile duhovnicești erau scopul trimiterii Sfântului Pavel în lume și tot realitățile duhovnicești trebuie să stăpânească inimile tuturor credincioșilor de azi. Aceste realități trebuie înălțate necurmat. Cine se ocupă de simboluri și ceremonii, nu este trimisul lui Hristos. Una din realitățile duhovnicești pe care a propovăduit o apostolul Pavel era Crucea lui Hristos și ca să o înalțe cât mai clar căuta să de la o parte tot ce stătea în cale, și simboluri, și vorbire excusită, cuvinte prea mari și termeni filozofici. El n-a căutat calea înțelepciunii lumii calea speculațiilor filozofice, vorbind despre logos sau eoni ca să-i ducă pe oameni la cunoașterea de Dumnezeu, așa cum făcea filozoful Filon sau cum făceau gnosticii, ci Pavel a ales calea simplă și directă a propovăduirii crucii Domnului Hristos, căci cine nu intră mai întâi pe această cale, nu-l va cunoaște niciodată pe Dumnezeu și nu va ajunge la mântuirea mult dorită.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 Plutarh zice în cartea sa despre creșterea în virtuțile morale că un om care a făcut oarecare progres în virtute este ca un doctor care, intrând într-o grădină, nu se uită la frumusețea florilor de acolo cum ar face un om oarecare, ci se gândește la întrebuințarea și puterea lor de vindecare. Tot așa și credinciosul înaintat. El nu se uită la o vorbire pentru că e frumoasă, ci caută să vadă ce este de folos în ea și dacă se potrivește cu scopul urmărit. Același lucru este și cu creșterea în har. Cu cât crește mai mult în har, cu atât prețuim mai mult partea duhovnicească a cuvântului lui Dumnezeu și lucrurile și adevărului care sunt de folos practic și ne privesc personal pe fiecare din noi. Așa se face că credinciosul trecut prin încercări nu poate să se mulțumească numai cu o vorbire frumoasă, lucru care place atât de mult tinerilor, ci are nevoie de învățătură sănătoasă și o trăire practică a ei, izvorută din Evanghelie. Pavel spune deci, de fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Dacă firul Evangheliei este tors prea subțire, nu va îmbrăca un suflet gol. Asemănări meșteșigite și fraze cărturărești pot să ascundă plinătatea cuvântului lui Dumnezeu, iar adevărul simplu poate fi înfățișat într-un fel atât de filozofic că își pierde puterea și miezul lui. Oamenii sunt gata să răspândească vederile lor, dar nu sunt tot așa de gata să răspândească lucrurile minunate ale Evangheliei Domnului Isus. Când bietele suflete sunt trezite din vechea lor viață și învățătură, au nevoie de întreaga Evanghelie a Harului și de Harul întreg al Evangheliei. O, dar lăsa frații noștri la o parte Sulfin și ne-ar dat ceva cu miez din grânarele legământului veșnic. Ah, prea mulți disprețuiesc cuvântul care nu mai e la modă, iar în fundul inimilor urăsc învățătura pe care pretind că o apără. Cunoaștem pe unii care au nevoie să li se vestească Evanghelia curată mai mult decât mahomedanii, deși spun că sunt creștini, deci ucenici ai Domnului Isus. Nu așa cum sunt ei am învățat de la Mântuitorul nostru Hristos. Să nu uităm, dragii mei, adevărul învățăturii Domnului Isus are putere de convingere numai când este întrupat într-o viață, când devine realitate în trăire și când nu-L încălcim cu multe vorbe. Propovăduirea crucii lui Hristos biruie numai atunci când propovăduitorii o înalță simplu, mai întâi în viața lor trăită, dovedind că într-adevăr ei au fost smulși realmente din felul de a fi al lumii păcatului, cum spune și Sfântul angură de Aur, Oricât de multe am filozofat noi prin vorbe, nu mă vom avea niciun folos dacă nu vom arăta oamenilor o viață mai bună decât a lor. În versetul următor, la versetul 18 de la 1 Corinteni, capitolul 1, apostolul Pavel face o mare declarație. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Crucea de pe Golgota este centrul istoriei întregii lumii. Răstignirea Domnului Isus a adus cu sine ură nempăcată și dragoste arzătoare. Și soarta ta veșnică, dragul meu, atârnă de starea ta, de atitudinea ta față de jertfa mântuitorului Hristos. Dacă moartea Domnului Isus a fost, așa cum spun unii necredincioși, cel din urmă fapt al unei vieți curat omenești, sfârșitul unui erou care a murit de bună voie pentru fapta sa, atunci de ce toată mărturia Bibliei rămâne numai în jurul răstignirii? Sângele lui Hristos rămâne însă singura cale spre Dumnezeu Împotriva tuturor vechilor și noilor, așa zis iudei și a nebuniei vechilor și noilor greci, care și închipuie că au pe Dumnezeu. Da, da, jertfa lui Hristos este singura cale spre Dumnezeu, spre pace, spre izbăvire veșnică, fiindcă Dumnezeu se pogoară la noi păcătoși numai prin cel răstignit. Crede și tu și vei cunoaște... Că numai sângele Domnului Isus este putere de viață nouă și fericită. Pentru noi care suntem pe calea mântuirii, crucea este puterea lui Dumnezeu. Jertfa Domnului Isus este dinamita lui Dumnezeu. Dinamis în limba greacă înseamnă forță, putere. Prin jertfa de pe cruce s-a dat lovitura de moarte păcatului și de acolo pornește izvorul de pace și iertare. Nebunie sau putere? Acesta este înduitul gând care se naște în fața crucii de pe Golgota. Nebunie, da, pentru inima omenească mândră și care nu se gândește decât la ea, iar putere dumnezeiască este pentru inima curățită de păcat, care s-a desfăcut și a ieșit de sub stăpânirea iubirii de sine, căci prin ea a putut să întrevadă o lume plină de dragoste dumnezească și a înțeles că viața adevărată este aceea care se jertfește pentru alții, iar aceea care se păstrează pentru sine se omoară singură. Dar la picioarele crucii, omul mântuit, nu numai că s-a gândit la dragostea dumnezească, ci s-a simțit îndemnat să iubească și el la rândul lui. Viața firii vechi i-a pricinuit groază și, întorcându-se cu dezgust de la ea, a intrat într-o viață nouă pe care i-a dat-o Hristos cel înviat. El s-a unit strâns cu Hristos și știe că de acum înainte puterea de înviere a Mântuitorului el va transforma și pe el în măsura în care va păstra legătura cu Hristos. Fără mine, spune Hristos, nu puteți face nimic, dar pot totul în Hristos care mă întărește, spune Pavel în altă parte, și în altă parte nu mă rușinez de Evanghelie, căci ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celor care cred. Un înțelept francez, Rivarol, spunea, când ai dreptate cu 24 de ore înaintea celorlalți oameni, treci drept nebun timp de 24 de ore. Tâlcuind acest verset, spuntul angură de Aur zice, Celor bolnavi greu și care sunt în gura morții, chiar mâncărurile cele mai întăritoare li se par grețoase, iar prietenii și cei mai de aproape le sunt de nesuferit, de multe ori nu-i cunosc și li se pare că îi supără. În tocmai așa se petrece și cu sufletele celor care se află pe calea pierzării, căci cele ce duc spre mântuire ei nu le cunosc, iar pe cei ce se îngrijesc de ei îi consideră nebuni și de nesuferit. Aceasta se întâmplă nu din cauza naturii lucrurilor, ci din cauza bolilor, lor și ceea ce fac nebunii, că se supără pe cei ce îngrijesc de dânși și la urmă și bajocoresc, la fel potimesc și necredincioșii. Însă ceea ce se petrece cu nebunii, căci cei bajocoriți de dânsii nu numai că nu-i la fel, ci le este milă de acești nenorociți și plâng, tot așa facem și noi cu cei necredincioși, fiindcă ei nu cunosc mântuirea obștească. Încheiat, Citatul Sfântului Ioan Gure de Aur Iubiți ascultători, ne apropiem acum de încheierea programului C007 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu ca toți să încercăm mai întâi să gustăm din jertfa lui Hristos și apoi să spunem ceva despre ea. După ce am gustat-o și am văzut-o cât de bună este... Toți o vom slăvi și vom slăvi pe Dumnezeul care ne-a dat pe acest Mântuitor slăvit și minunat. Vă aducem la cunoștință aici în încheierea lecțiunii, dorind ca bine cuvântările lui Dumnezeu cele mari și minunate, pe care ni le-a pregătit tocmai în Domnul Isus Hristos, prin răstignirea lui, prin îngroparea și prin învierea lui la cer, apoi prin trimiterea Duhului Sfânt. Toate aceste binecuvântări slăvite și minunate să fie partea fiecăruia acelui dintre noi care se deschide să îi le primească. A ne deschide să-i primim binecuvântările lui înseamnă a încerca să vedem cât de bun este Domnul, a gusta din bunătatea lui Dumnezeu, a primi pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor și după aceea, hotărât lucru, niciodată pentru veci de veci și pentru nimic din lumea asta și din cea viitoare nu-l vom mai da pe acest mântuitor slăvit și minunat a căruia să fie slava, puterea și mărirea în vecii vecilor. Amin. O iubirea ta Iisuse Vreau